Canta Pri! Baixamos, baixamos a música, que temos ao outro lado do fio telefónico o noso correspondente na Rivira Sacra. Do apartado de quenche pregunto? Aí, vamos a saludar a Xosé Manuel. Moi boa tarde, Xosé Manuel. Olá, boa tarde. Benvido, Muitísimas gracias por atendernos. E eh, eh, por a túa participación e colaboración tan interesante que, sí. que, que sempre é moi ben recibida. Non somente por nós, sino tamén por todos os nosos coitantes. Pois pues para eso Xosé Jai. Veña. Vamos alá. Primeiro comezamos co, co a primeira parte da túa participación ten unha entrediña, non? Por tanto, digo yo no xe técnico que apoña, Alí, adiante. Este é a entrediño do Bule Bulo Exactamente, a primeira parte da miña intervención mm. eh, Como sabedes, se non lembrámolo O Bule Bulo é eh, unha mm, minisección mm. Na que eh, dou conta de seis novas da actualidade de galega mm. E eh, desas seis hai unha que é un Bulo, é un fake Entón, tenes que estar moi atentos Atentas, escoitar as seis novas E despois Deducir, intentar E descubrir, desvelar Cal de las pode ser A, a que vos intentei clavar De acordo Atentos, atentas A la boca, a la primera sí, sí, Festival sí. de ya Xa datas 27 e 28 de febreiro 2026 En Bruselas, como sabedes a capital de Bélgica. Uh -huh. Será, eh, en este caso, a súa eh, cuarta edición e contará no cartel con seguintes artistas. Bayuca, Derrapan, Sortiga, Sabela, Novelouro, Fer, Paloma Paloma e Luendeneta DJs. Uh -huh. eh, farase no escenario de la Madeleine, da Lida Bruxelas, uh -huh. e contará tamén con co a foliada a cargo da Asociación Cultural Galega Roda E a Irmandade Galega de Suiza uh -huh. O evento Xa vez está coñendo moita relevancia E eh, atrae eh, a moita xente De diferentes puntos de Europa Cada vez está máis profesionalizada E eh, hai máis calidade Nas propostas uh -huh. E eh, sirve tamén de escaparate Para o talento galego E eh, conta con apoio económico, público e privado Apoio dende o público, dende den de a política en este caso, uh -huh. de, de OPP, PSOE, PSDG e BNG sí. ali, eh, no Parlamento Europeo, uh -huh. e como Diana Miranda, este tipo de eventos, se foca festival, é un exemplo de participación da diáspora na vida cultural e artística galera. De para o mes de... Febreiro, vale, vale. emigración, o festival de música que se fai dende a migrazón en Bruxelas, Bruxelas. Bélgica. Muy ben, ben organizan un grupo de mozos eh, baixo a Asociación Cultural de Migrazón. Muy ben, peña. Segunda, segunda aumento das defuncións e tamén dos nascimentos. De outubro do 24 a novembro do 25, Galicia suma uns 28.000 eh 28.000 de funcións, un 1.70% máis de mortes que no mesmo período do a, ano anterior. Uh -huh. eh, en cambio, eh o positivo é que ata setembro deste ano Galicia rexistrou un total de 10.116 nacementos, uh -huh. o que supo un 11% 94 no, no mesmo período son datos do INE vale. eh, a esperanza de vida subiu un pouquiño e temola, segun os últimos datos deste de Instituto Nacional de Estadística temola en 84,08 anos en Galicia muy ben, muy ben. Muy esperamos uh -huh. chegar aí a chegar e contalo, <risas> e contalo ben, claro que, que vaya sea. subindo que vaya subindo a natalidade Muy bien, muy bien. Esperanza de vida, muy bien, eh, tamén, que duremos máis anos e duremos con unha calidad de vida óptima. Ah, terceira, terceira, terceira, Nova. Rosalía, a cantante, claro, eh, con sangue galega Sí, sí, sí tal como ides. ainda que a catalana, viviu sempre en Barcelona, mm. a súa familia sí, paterna ten relación con Galicia. Ah. Rosalía fenómeno mundial como artista top do panorama musical mm -hmm. actual, xa sí, sí, sí. sabedes, sí, sí. ten algunha das súas raíces en terras galegas. Uh -huh. Ainda que eh, de San Esteban de Sarroviras, ben sabedes aí, os Catalans Català, uh -huh. eh, a voz de Galicia acaba de decir estes días que eh, que bueno, ten algo, ten algo uh -huh. que ver con Galicia. Concretamente segundo publica este medio de comunicación que xa coñeteres, mm -hmm. eh, o seu avó Manuel Vila García, naceu en Vigo. En vivo, sí, o xa sea, sí. que o abó, por parte de Pai, mm -hmm. de la mística da mediática Rosalía, mm -hmm. pois era galego. Sí, sí, sí. É importante que... Imos coa cuarta. Mm -hmm. Omenaxe a Ciro. O artista Ferrolán, un dos grandes humoristas gráficos e caricaturistas de Galicia, será o protagonista do Día da Ilustración eh, o 30 de Xaneiro do ano que ven. Eh, será pois protagonista ese día pois, porque se farán eh, alrededor da súa figura exposicións, actividades que promoverán a Consellería de Cultura e eh, a Asociación Galega de Profesionais de Ilustración. Será o segundo ano no que se escolle eh, para esta efeméride, podía Día da Ilustración, repito, 30 de Xaneiro, a unha persoa en vida. Eh, Ciro naceu no 1943, eh, foi colaborador da Ogalicia moitísimos anos, sí. deseñou a Praza do Humor en a Coruña, eh, foi autor do curso de galego tan conhecido eh, como era o Imo Saló, que emitiu eh, a televisión de Galicia nos anos 18, 1989 e 1990. Ajá. Algúas das cousas polas que eh, Ciro foi eh, tan relevante. Muy ben, perfecto. Imos coa quinta. Uh -huh. Queremos galego láiase dos poucos recursos para o galego. Critican que os orzamentos da xunta só so destinan un 0,09% ao noso idioma, nosa lingua. Segundo esta entidade, esta plataforma, queremos galego, estes orzamentos da xunta para 2026 confirman que o goberno galego non ten intención de facer fronte á emergencia lingüística. O xega, a administración non pon no, o... Non, dai igual. Vale. Bueno, bueno. bueno pop eh, queremos galego, A plataforma, eh sí, pois sí, considera que eh no moi pouco orzamento eh tendo en conta que pues eh, teóricamente hai un compromiso por eh, que se fale máis por comentar un galego e eh, por sacalo desa de ubi na que está eh na que, bueno, díxemolo moitísimas veces en eh, estas intervencións concretamente, uh -huh. que os datos de de do, do galego eh, una, sobre todo na na xente nova están baixando en picado. Claro, os galegos falantes están baixando en picado, claro. então había que eh, tomar medidas para para saír de esa, llamanlles emergencia lingüística. Claro, que sí. Consideran que con tan pouco orzamento, pues evidentemente pues no se nos, nos avanta o, o o no vai muito compromiso en, en pues revertir a, a, situación a situación do galego. Claro que sí Baixa, baixa, un poquinho, bueno. E vamos última. A última. A derradeira, en este caso. Mm. Comedores de churrasco en Xantar. Eh, como sabedes, eh, do 20 ao 23 de novembro, xa que dende hoxe ata o domingo, comeza Xantar. Ben, sabedes, este a cita coa gastronomía e o turismo en, en Lourense. Si, si, si, si. Pois ben, Este ano, por primeira vez Haberá un concurso que premiará Aqueles ou aquelas Que coman máis kilos de churrasco mixto Con patacas En media hora, 30 minutos Unha conhecida <risos> sí, sí, sí, Unha coñecida Empresa cárnica da provincia de Orense Será a patrocinadora espera que esta primeira edición Tenha éxito para poder Repetilo en vinteiras edicións o seja, xa que xa sodes comedores de churrasco ou coñecedes a vos comedores de churrasco sí. poderes eh, animaros para que se presenten a este concurso que será este fin de semana como vos digo, no marco uh -huh. do xantar que eh, ten lugar nas instalacións de sí. Obrecht sí, sí, 20... Eu cundo as costelinhas xa tiño bastante Si, sí, pero que prefires eh, cocho no, o, o porco Do porco gusta máis os andares. Sí, verdade, moi sí. ben. Pois eh, aí está, o primeiro concurso para premiar os grandes comedores de churrasco, sí. as grandes comedoras de churrasco. A ver como lle vai. Eso. Bueno, pois pues, pois pues unha Aí está, una... agora xa una... a descubrir. Cânta 6 eh falta. Vale. Quedan as voces máis poentes. Pa... Pero en as martes, contactademos con o programa a verse con, atinades concurso, se a, con, a, con a noticia falsa. Concurso para eses comedores, vale. Muy ben, ahora entonces continuamos coa segunda subsección coa segunda parte que tamén ten unha entrediña e o noso técnico pon xa agora mesmo. Perfecto, veña, ahí espero. Aí unha entrediña con música, claro que sí. Moi pois esta segunda parte do que enxe preguntou é eh, que pasa que pasa na Ribera Sacra. Vamos Un a... informativo acelerado, veloz, de tamén cousas que pasan neste territorio, acontecementos que eu considero importantes e eh, que vos transmito con esa celeridade que permite a xección. De acordo? Moi ben. Abo Segunda mostra de cinema portugués da Riviera Sacra, Monforte, Bóveda, Pantón e A Cobra do Brullón acollerán sesións de cinema de autor, obradoiros e charlas entre eh, hoxe 20 e o 23 de novembro, domingo, eh, eh, para honrar o, o audiovisual lusófono, sí. tanto en ficción como en documental, como en animación. Sí. Será unha edición de outono deste festival, que xa se fixou no verán, uh -huh. e eh, E resulta maltamente interesante Chantada Imonos a terra rechantada Volve a recibir catro flores de honra No certame Vilas de Flor O xurado valorou especialmente A recuperación de espazos verdes Neste consello Imos a Pantón Segredos de Pantón Unha entidade cultural e de alimentadora social Deste consello Organiza eh, unha saída divulgativa Este domingo 23 de novembro Para localizar Cogomelos queren conhecer, dar a conhecer o territorio, as súas fermosas mm, carballeiras e devesas, levarán un guía experto en cogomelos para tamén fazer eh, divulgación entre os as asistentes a esta caminhada eh, que ten como finalidade pues eso, descubrir cogomelos e tamén pues, conhecer as diferentes variedades que se podan ver. A xa ir a xerar de Ten da igrexa de, de Següín Ten un custe de dous euros Para aqueles e aquelas que queiran participar Domingo 23, se saben Segredores de Pantón busquen Que atoparan como contactar con eles para juntarse Que máis? Eh, Olga Novo Olga Novo é eh, a protagonista desta de seguinte noticia Gaña o terceiro premio das redes galegas vivas Outorgado pola biblioteca Sabela Labraña Ten coñecerdes aí O centro... Eh, escrito a Asamblea Cultural Galega de Barcelona recoñece a calidade e o compromiso coa lingua e a cultura desta poeta desta de obra do Brollón un recoñecimento honorífico eh, que pues, um, se fará efectivo en mindeiras datas, facendolle entrega do premio que consiste nunha escultura obra do artista eh, Anxo. Anxo Baranga e Olga Novo foi escollida entre 28 candidatos. Aceite, estamos en plena colleita do aceite, xa pasando o Ecuador e xa chegándonos ao remate da recollida, unha recollida pois, que, como sabedes, ten protagonismo nestas terras do sur de, de, de Lugo, uh -huh. na Ribera Sacra, en concellos como Sabiñao, e Bóveda, Pobra do Rollón, pero especialmente en Quiroga, uh -huh. e no seu veciño Ribas de Sil, están en plena recolleita das olivas, este ano están un pouco menos cargadas as oliveiras e eh, eh, os mm, pues, o, o temporal destes días, pois, pues, provocou que caíse bastante eh, da, da que tiñan pero, en calquera caso, están xa mm, moendo a tope para uh -huh. ter o aceite desta tempada e eh, remato co decimoprimero concurso de proxectos empresariais de Mente Ribera Sacra e eh, que es foram outorgados eh non hai moitos días, eh tres premios para tres proxectos emprendedores de de estas terras. O primeiro premio para foi para afogar dos Soños, ou atelixería, xadería artesanal e familiar que fai eh pues con leite de cabras que pastoreago aire libre. O segundo premio foi para Ensácrate pola un proxecto que eh, deseña e organiza viaxes A carta de Agrotourding é experiencias, pues pois, eso, oh. moi personalizadas para coñecer repunchos menos coñecidos, é máis espectaculares e que poden gustar máis ao cliente de esta terra, este territorio a Ribeira Sacra. Sí. E o terceiro e eh, premio foi para Viñaler eh unha, pues pois, unha innovación que consiste en un sistema que monitoriza as viñas, o sea, que é o control das viñas, informatizado pois para eh, poder facer un seguimento e que esas viñas se xa máis productivas, que eh, funcione mellor, eh, de a máis viño, etc. O xe, se non entendín mal eh, premios para varias empresas unha queixería a outra a, a que acabas de mencionar a, a segunda non tomei nota que era... En, ensácrate vale. é como un proxecto que deseña e organiza viaxes eh experiencias eh, personalizadas. Vale. Vale, muy bien, muy bien. Vale, muy bien. Eh, eh, que mm, esas noticias son interesantísimas Eh no ahora ayúdanos a, a... Es esas noticias como no caso das anteriores, mm. dar grazas como a sempre a a pois pues a xornais como gaite confidencial eh nos diario jornal de Lemos, Galicia en eh, Rivera Sacraxá, A Voz de Galicia, uh -huh. todos estes xornais que me permiten pues algúnas xa a, a seguir de primera man, pero outras pues, documento en estes xornais. Como a xempre citar a fonte non eh, está de máis. Claro que sí. Ademais é unha un complemento ao que estitás dicindo, um é que poden ampliálo se se meten en esos xornais, lógicamente. Bueno, vamos á terceira parte que é das máis feiticeiras para o noso idioma. Vamos alá. Aí temos a entradinha. Moi ben, pois, esta terceira parte do que enxe preguntou, eh, con esta entradinha a música feiticeira de Uxía, sí. Sende, pois damos conta desa apartado que, como dixi, tan deve por a nos audiencia, eh, que eh, a nos tanto nos eh. gusta. Uh -huh. Sabedoria popular. Pois ben, aí, eu, pois, me pagamos unhas achegas, da libretiña pequena, a uh -huh. frases ditos sí. refráns, eh, anécdotas, uh -huh. acontecidos, eh, contos, etcétera, etcétera, uh -huh. que eu meto neste saco de sabidura popular, eh que despois vos traslado, comparto generosamente con vos. En algún caso, pues pois, no tendo éxito una semana, unas semanas que teño por por detrás da miña colaboración de poder eh, incorporar algunha novidade, Pois vou, tiro de libros tiro de outras libretas que teño de antigo mm -hmm. e coño dai algo pois, que poda encaixar Muy e hoxe hoxe mm -hmm. eh, queria vos falar da, da expresión da frase tarde piaches <risas> Ay, seguro que sí. non é que desempregado e a coñecedes ben sí. hai unha variante que tarde piaches pito ser <risas> se que desvos alguha variante decida má tamén Sento mm -hmm. esta frase, a mí la verdad que me gusta mucho porque eh, eh, aplícase cando alguén si sí. se lembra outarde de algo, que mm -hmm. já non ten posibilidade de conseguilo. Sí. E tamén se emprega eh, cando eh, se escoita a algún laio mm -hmm. eh ou algún algún apelida de socorro, de auxilio. Mm -hmm e non chegan a tempo para ser atendidas. Claro, sí. claro, O sea que te lembras de de hacer algo e xa é tarde mm -hmm. ou te queixas ou pides eh axuda a alguén, pero tamén é tarde. Chega mm -hmm. xa fora de tempo. Sí, exactamente, sí. Como tarde, como, como cando vas camiñando e pisas un, un charco. Exactamente. Outras locucións que creo que poden ser sinónimas mm -hmm. a de tarde piaches Eh, son estas tres Que me vinieron a cabeza Preparando la sesión mm. A boas horas mangas verdes ¿Sí? eh, Morreo a burra Cebada o rabo Eso. Eh, Ahora ya fue Ya fue, ya, fue. Ya, hay que ya, fue. Ya, ya pasó fue. Sí, sí, ya fue. Acabó un conto Exactamente, acabó un conto <risa> eh, eh, Para rematar sí. La historia popular de hoy Como sabedes nesta en esta incorporación, eh, complemento a a sesión, estes últimos tempos boto man de amigos amigas. Claro. Así que lle pido que nos paguen unha chega, a súa frase está un hito favorito e sí. que a compartan con nós en galegos novais. Sí. Neste caso, pois pues, eh o protagonista o convidado que, o que se le agradece moitísimo a súa colaboración en que, sempre sen duvidalo eh, quixo participar sí, sí. en un outro que o Fran... que Frambouso nos... Frambouso uh, vamos alá con Frambouso moi boas son Frambouso, mestre e promotor cultural eh, non son eu moito de repetirme, incluso é algo que trato de non facer conscientemente Se cadra por iso é polo que non teño un dito refrán que use a cotido Tampouco é cousa de que non use ningún, simplemente que van variando E varían fundamentalmente en función das épocas do ano Vimos de pasar o mes de outubro e estamos en novembro Sumado a isto, o meu chauvinismo mindoniense non podo comezar do outro xeito que lembrando ese refrán que di: "O outo non outonán, mesa San Lucas e máis San Froilán". Os ditos e refráns nacen da sabiduría popular, da capacidade de observación e síntese, e rara vez se equivocan. Se aparecen erros é porque se produciron alteracións, como por exemplo neste que di: "En Santos neve nos alto" no San Andrés neve nos pés que evidencia claramente o fenómeno do cambio climático que estamos a vivir Ben é certo eh, que por moitos anos que teñan algunhas destas sentencias poden seguir adaptando a novas realidades eh, Poderíalle ter pedido algunha intelixencia artificial que me dera ideas para esta encomenda que lles estou a trasladar pero sigo pensando que É mellor facer que mandar. Aínda así, non me resistín a botar mande, chat e eh, GPT para facerlle que creara un proverbio novo seguindo o, sabemos, eh, estilo galego. O resultado, que en andas empresa, chega longe e chega enteiro. Valoren vostedes. Cando José Manuel me pediu esta colaboración para galegos novais de Radio San Void, ofrecidme gustoso. Esa se sabe. Ofrecer en un dar, a par fai a dar. Moitas grazas. <risas> fantástico, verdad? Que una, total, una, total, una total. Unha achega top, eh? Sí, Como señor. te agora entre os modernos, entre a motidade. Sí, sí, unha chega sí, sí. top, porque completa, xa vedes un profesional total, sí. co, co seu propio fondo musical, uh -huh. eh, varias frases, xa non só unha, xa que un arrasallo completo, uh -huh, e foi máis alá. Sí, sí, sí. Se foi máis alá, pois, eh, pedindolle ao chat GPT que, que parexe pois, unha locución e sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y aí atemos, o que sea, o experimento tamén vendido, sí. aproveitando... eh aprovechando, ya sorprende, cada día me sorprende máis a xente eh, a que lle pido colaboración porque pues vai mas alá de visitar monastros, de dicirme por qué a por Aproveitando as novas tecnoloxías tamén, é decir, que tamén sirven para algo bon o que, o que eh, Exactamente. Lógicamente, lógicamente. Por, si se saben no, eh, empregar, eh. Claro, claro. Muy ben, escoita, te temos xa concertada unha pequena conversa con Marta, sabes xa que era Marta do Viro, para, dixo que tería tempo o sábado que ven, e o mellor, pois, eh, digo porque sa saibas que o teu o a túa recomendación serve para poder manter tamén un contacto extraordinario coas persoas que, que colaboran contigo. Bueno, como sabéis, deseo paso vos, eh los de contidos que considero interesantes eh, vos, que de Xaso del Bos que escogéis, que pues encaja, no nos no sé. Eh Ahí vamos. es eh, eh, importante para para el programa. Bueno, eh, para para nosotros mismos que, que, eh. que nos sentimos satisfechos por, por, por, por ese intercambio tan tan importante, ¿no? Por cierto, a agradecerche que que eh que perdas tanto tempo con nosotros, pero que as comunicacións que temos seguro que sirven para que todos <risas> os nosos coitantes mm, queden satisfeitos. Claro que sí. Sí, no, faise, faise por, porque, porque a unha apetece e porque eh, eh, a xente a que chega seguro que está, está a, contenta. Agradece moito. De eh, agradece moito, exactamente pois eso con que nos fai falta que, que, que sabemos que alguén nos escoitas, por eso o, o comunicamos. De verdade que que, que é un prazer, Xos eh, Manuel, de verdade. Eu eh, que preguntar Xos Manuel se sabe o, o como se chama a queixería. Así ah, que nos dixo, si. Sí. Ah, fogar dos sonhos. Ah, fogar pero, dos sonhos. Sabes, son formalizar para que non leve a confusións. A ver, son proxectos para montar empresas, pero que ainda non existen. Ah. Uh -huh. é, é un certame de proxectos empresariais uh -huh. que leva por título pues, a entidade, a fundación que o organiza, que é Semente da Ribera Sacra. Entón, cada ano sacan este, este concurso, uh -huh. no que queren incentivar ao emprendemento. Ah. Uh -huh. Entonces, este eh estes premios sí. con esa dotación económica que vos comentei, eh sirven para que esos proyectos, gente que teña unha idea de negocio, uh -huh. pues con esos cartos puedan eh, acabar de impulsala. A uh lo -huh. no mellor non chega con 100%, pero xa un, pues unha chega, unha aportación importante para que esa idea que teña un ou menos de, máis ou menos desenvolvida, uh -huh. apodan levar a cabo. Uh -huh. entón, Exactamente. Exactamente, non están funcionando xa é, Pode ir a unha página web e comprar os produtos Non, eles teñen unha idea Mais ou menos madurada uh -huh. Presentaron a este concurso, elevaron o premio uh -huh. Agora, de aquí en adiante Pois, a, con esta chega E outras que podan ser Outras institucións en fondos propios uh -huh. Desenvolverán o proxecto E, pois, bueno, esperemos que esas tres siguen para adiante uh -huh. En os 22 meses, anos Pois están xa funcionando e comercializando os seus produtos e servicios moi ben. Fantástico. De, de verdad que... enchémonos de satisfacción coas noticias novas interesantísimas que eso serve tamén para promocionar o rural. Claro, claro. Eh, non estamos sobrados de emprendedores. Eh, no. Todo o que se este emprendimento en ámbitos rurais, como é aquí, eh, moitos concellos da Ribeira Sacra, mm. por non decir todo pois... Eh, Movan a economía, asenten poboación no rural e, uh -huh. bueno, y a satisfacción de, de traballar por, por, por, sí. por estos soños. Claro, ter unha vida digna que, que por aí é eh, o que compre, claro que sí. Bueno, agradecerche, como sempre, o teu traballo e a túa aportación eh, que teñes unha feliz semana e hasta a primeira ocasión. Eh, exactamente. Pues bueno, gracias igualmente para vos. Eh, estamos en contacto para videiras dentro de 15 días, ¿no? Sí. sí. Como como siempre, claro que sí. Un aperta grande de Jos Manuel, está loco. Apertas fundas. Vaya. O coração na cruz No teu penoso altar particular Sei lá A tua ausência me causou o caos No breu de hoje sinto que O tempo da cura tornou A tristeza normal Então Tu tome tanto com meu coração Não deixe ele vir na solidão Por voltar a sós Depois Que o que é confuso te deixar sorrir Tu me devolvo o que tirou daqui Que meu peito se abre Desata os nós Se eu um dia resolver mudar Tirar meu pobre coração do altar